Слова випромінюють десь поза точки свого утворення, морем піском чи покликом глибини зрачків, в'яжучи полоковські вузлики в безпредметі сяючої ноосфери, ніби підкоряючись другому закону термодинаміки чи заманюючи Эйнштейна пограти в кості. Саме Богу кидаєш на щось, на удачу, але випаде крапка чи три без єдиного звуку, і здається чомусь, що я знаю цю ознаку навіть з поза очей кістяшок. Найчастіше мої бажання приходять там, де інші відчувають відсутність, незбагненну відсутність осідлих кочівників. Але чи знають, куди вони бредуть в етод бред непонятний уму? Вірусна організованість розуму відкриває новий край життя, фантасмагорію. І суцільний потік випромінення слів, як стук кісток у тишу серця, може так пишеться магічне число Бога.